Розділ 6. Спершу я привів людей у зону громадських шатлів, а тоді спрямував далі до приватних доків. Дат вивчив розклади і вже просканував підхожий шатл. Він був у приватній власності, але частота польотів з транзитного кільця і назад свідчила, що власник перевозить охочих за тверду валюту. Так і виявилося. Рамі, Маро і Тапан вилетіли без перевірки робочих ваучерів. Ймовірно, вони могли безпечно летіти на громадському шатлі, якщо невідомо наперед, який саме оберуть. Вірус убивцю потоком на шатл не передаси. Надто серйозна система безпеки. Той, хто забирався нас убити після прибуття, мусив доставити вірус убивцю напряму, завантаживши його в порт введення даних, фізично розташований у кабіні пілота шатла. Але мене запрограмували на параною. Серед переваг цього шатла. Не лише анонімність, а й агументована людина в ролі пілота, яка зможе підмінити бота, якщо з ним щось станеться. Окрім того, Дат подружився з ботом-пілотом і збирався приглянути за ним під час короткої мандрівки. Погляди Дата на дружбу були дещо власницькі, і мені довелося втрутитись і запевнити бота, що великий лихий транспорт пообіцяв не завдавати йому шкоди. «Ви з нами не полетите? запитали Рамі, стоячи в крихітній посадковій зоні. Порівняно з доками портового управління, приватні доки малі та обшарпані, на металевих перегородках плями, а деякі лампочки в кам'яній стелі тьмяні або розбиті. По проходу над нами сновигали люди і кілька ботів, та я стежив через камери безпеки за двома виходами. Шатл уже стояв на причалі з відчиненим шлюзом, маленький чоловічок біля трапу збирав гроші за політ. Шестеро інших пасажирів вже були на борту, тож я доклав неймовірних зусиль, щоб не схопити своїх клієнтів і не занести їх всередину. Я ж таки повинен провести тут одне розслідування. Повернуся на транзитне кільце, коли закінчу. Як з вами розплатитися? – запитала Марго. – Маю на увазі, чи в нас достатньо коштів, щоб віддячити вам після всього, що сталося. Після того, як нас спробували вбити, – уточнила вона в моєму потоці. «Я маю профіль у соціальному потоці на кільці», – сказав я, зрадівши, що пам'ятаю про його існування. «Киньте сповіщення туди, і я знайду вас, коли повернуся». «Просто я знаю, що ми…» – Та пану роззирнулася. Її нещасне обличчя застигло в напрузі, а мова тіла говорила про стан на межі звічаєм. «Ми не можемо тут лишатись, але й здаватися я не хочу. Наша робота…» «Часом просто не можна нічого вдіяти», – сказав я. «Лишається тільки вижити і рухатися далі». Вони замовкли і поглянули на мене. Я рознервувався через це і одразу перемкнувся на найближчу камеру безпеки, щоб бачити нас збоку. На останній фразі я зробив більший акцент, ніж збирався, але це щира правда. Не знаю, чому ці слова так на них вплинули. Можливо, з мого голосу було зрозуміло, я знаю, про що кажу. Можливо, це через два замахи. Маро кивнула, і її рот витягнувся в похмуру риску. Вони з Рамі перезирнулися. Рамі сумно кивнули. «Нам треба повертатися до всіх. придумаємо, що робити далі. Пошукаємо новий контракт», – сказала Маро. Рамі додали. «Почнемо все спочатку. Зробили раз, зробимо і вдруге». Здавалося, та пан заперечить, але вона була надто пригнічена, щоб сперечатися. Вони хотіли попрощатись і дуже мені дякували, а я тим часом провів їх до трапа і спостерігав, як Рамі платили за своїх пасажирів представникові екіпажу валютною карткою, яку той приклав до свого інтерфейсу. Потім трійця піднялася на борт. Люк зачинився, а потік шатла перейшов у підготовчий режим, очікуючи дозволу на виліт. Я попрямував до проходу. Треба було на станцію підземки, звідти я міг дістатися до заваленого тунелю, щоб почати пошуки кар'єру Ганака. Мені стало легше, клієнти тепер прямують у безпечне місце, але було дивно знову опинитися на самоті і займатися лише своїми справами. Я дійшов до станції підземки і сів у першу ліпшу капсулу. У кожній капсулі по 20 сидінь і одному поручню над головою, за який можна триматися. Гравітацію в кабіні відрегулювали так, щоб вона компенсувала рух. Я зайняв своє місце поряд із сімома пасажирами, що вже сиділи всередині. Шадл щойно вилетів, повідомив Дат. Я моніторитиму твій потік, але в основну увагу зверну на нього. Я відправив підтвердження і спробував зрозуміти, чому мені так кепсько. Перебуваю у закритому просторі з людьми? Так. У мене немає власних дронів. Так. Величезний допоголовий аналітичний транспорт надто далеко, щоб слухати мої скарги. Так. Треба зосередитися на роботі, тому я не можу подивитися медіа. Так. Але причина була в іншому. Я не виклався на максимум заради клієнтів. У мене була нагода, але я зазнав невдачі. Як вартмех я ніс відповідальність за безпеку своїх клієнтів, але міг лише висловлювати припущення і діяти згідно з вбудованими в систему безпеки правилами щоб обійти суїцидальну дурість людей та їхні імпульси до вбивства. Цього разу я мав і відповідальність, і владу, та однак зазнав невдачі. Нагадав собі, що вони живі, я лише не повернув їхню власність. Та ж мене, поправді, не для цього і наймали. Не допомогло. Я вийшов із підземки, на дальньому краю її кільцевого маршруту. Тут лежала ціла мережа тунелів. Ними, коли вірити мапі, можна дістатися до приватних ліній, якими везли людей до віддалених шахт. За мною вийшло кілька людей, і всі вони одразу попрямували до найближчої станції пересадки. Я рушив у протилежний бік. Наступну годину я зламував камери та безпекові перепони, прослизаючи в недобудовані тунелі, в багатьох з яких висіли таблички, що попереджали про брак повітря. Зрештою, я знайшов тунель, яким точно колись діставалися до шахти. Достатньо великий, щоб тут могли поміститися найбільші вантажні боти. Камери та освітлення не працювали. Я йшов по ньому, перелазячи через каменюки та металеві уламки, і громадський потік поступово згасав. Я спинився і перевірив комунікатор з датом, але почув лише статичні шуми. Навряд чи хтось навмисно намагався перекрити мені доступ до решти супутника. Я вже стикався з подібними перебоями, та зараз було інакше. Гадаю, цей тунель був настільки глибокий, що для роботи комунікатора і потоку потребував заживлених реле, а вони більше не функціонували. Але щось попереду досі працювало бо мій потік ловив у сигнали, всі попереджальні. Я прямував далі. Довелося зламати ще одну загорожу, але за нею я натрапив на вантажну підземку і міг відчинити її розсувні двері. Всередині досі стояла маленька пасажирська капсула. Нею давно не користувалися, тож вода та сміття на килимі стали єдиною багнистою субстанцією. Я пробрався до переднього відсіку, де містилася аварійна система ручного керування. У її батареях лишився заряд, хай і невеликий. Забутий потяг кинули тут у темряві, повільно вмирати від невблаганного часу. Не подумайте, в меланхолію я не впав. Я перевірив, чи немає тут активної системи безпеки, і завів потяг. Зі стогоном він ожив, піднявся над землею і помчав крізь морок тунелю по останньому запрограмованому маршруту. Я сів чекати на лаву. Сканер капсули виявив попереду завал, спрацювала сирена. У мене стояли в черзі п'ять епізодів різних драматичних серіалів, дві комедії, книга про історію досліджень чужинних решток у корпоративному кільці та запис багатопрофільного мистецького конкурсу з Беаль Третино-11. Але я все одно 27-й раз передивлявся 206-ту серію місячного святилища. Так, я трохи нервувався. Коли капсула стала пригальмовувати, я підвівся. Прожектори освітлювали смугу металевих барикад. Причеплені до них блискучі маячки – Посилали попереджальні сигнали в мій потік. Високий рівень радіації, потенційні сходження лавин, біологічна загроза. Я виявив аварійний люк і вистрибнув на піщану поверхню. Запустив пошук енергетичних сигнатур і відкоригував зір, щоб бачити щось окрім яскравої фарби маячків. За три метри віднілася пройма. Темна пляма на металі. Невелика, але проліста вийде без вивіху суглобів. Я прийшов тунелем до платформи, з якої пасажири колись заходили в капсули. Далі вивищувався ряд десятиметрових дверей, призначених для великих машин та вантажних ботів, які крізь них вивозили партії мінеральної сировини. Посеред пасажирської зони досі стриміла розвантажувальна стійка. Я скористався нею, щоб перейти на вищу платформу. Усе вкривав шар волого пилу, без жодних слідів. Скрізь досі стояли започатані ящики з поставками. На них виднілися логотипи різноманітних підрядників. Поруч лежала зламана дихальна маска. Мої людські частини пройняло неприємне поколювання. Моторошна місцина. Довелося нагадати собі, що найстрашніше явище тут, мабуть, я сам. Однак легше від цієї думки чомусь не ставало. Енергії, щоб відчинити двері, не вистачило, але ручний замок на виході для пасажирів досі працював. Лампи в коридорі також не світили, але всі стіни були помережені яскравими маячками, котрі мали спрямувати людей до виходу на випадок катастрофічного збою. Деякі з них почорніли від старості, інші досі поблискували. Відсутність потокової активності, крім її попереджальної фарби, дратувала. Я все думав про базу «Дельта-випаду» і радів, що Дат вніс корективи в мій порт введення даних. І я пройшов коридором до центрального хабу копальні великого, зануреного в пітьму купола, під яким на підлозі ДНД сяяли маячки. А вже ж жодних людських решток тут не було, тільки розкидане сміття, інструменти, поламаний пластик і шматок руки бота-вантажника. Звідси коридори, ніби чорні печери, розголуджувалися у різні боки. Я не пам'ятав цього місця. Ніщо не здавалося тут знайомим. Спершу я визначив, які коридори вели до шахти, потім знайшов ті, що прямували до житлових зон і офісів. Усі решта завершувалися складами в обладнання. Через аварійне відключення енергії всі двері повідчинялись, але ті, хто потім наводив тут лад, знову їх позамикали, тому довелося зайнятися зламом. Я проминув станцію обслуговування вантажних ботів і відшукав вартівню. Зайшов і закам'янів. У півмороці, серед порожніх ящиків з-під зброї та відсунутих панелей підлоги, де колись стояла система рециркуляції, вимальовувалися знайомі обриси, бокси досі тут. Десять апаратів стояли в ряд під дальньою стіною. Великі, гладенькі, білі контейнери. На їхній затертій поверхні поблискували маячки. Я не знав, чому так різко впала моя ефективність, чому було так важко рухатися. Потім збагнув. Я вирішив, що інші також тут. Це абсолютно ірроціональне судження підтверджувало низьку думку дата про розумові здібності конструктів. Ніхто б не залишив вартмехів тут. Ми надто дорогі та небезпечні, щоб нас отак кидати. Якщо я не замкнений в одному з цих боксів, коли органічна частина мозку спить, а решта компонентів нерухомі, то і інших вартмехів тут нема. Однак мені все одно важко було змусити себе перетнути кімнату і відчинити перші двері. Пластикове ліжко всередині виявилося порожнім. Подачу енергії давно припинили, я зазирнув у всі бокси, але скрізь було те саме. Коли відійшов від останнього, хотів затулити обличчя руками, опуститися на підлогу і з головою поринути в серіали, але стримався. Через 12 довгих секунд інтенсивність почуттів знизилась. Я навіть не знав, навіщо сюди прийшов. Треба було шукати сховище даних, рештки записів. Я зазирнув до шафок із зброєю і переконався, що нічого корисного на кшталт пакунка з дронами в них нема. На стіні виднілися чорні обуглені сліди перестрілки, а біля одного з боксів з'яв невеликий кратер від вибухового заряду. Я пішов до офісів. Знайшов центр управління купальнею, всюди розбиті дисплеї. Повернуті стільці, розбиті інтерфейси, на підлозі пластикова склянка, що досі непорушно стояла на консолі, ніби чекала, що її зараз знову візьмуть у руки. Люди не можуть працювати в потоці з кількома каналами даних, як це вмію я або дат. У деяких аугментованих людей є імплантовані інтерфейси, що не таке здатні, але не всі люди хочуть, аби їм вставляли в мізки стільки всього. Тому, щоб побачити результати колективної роботи, їм потрібні дисплеї. Зовнішнє сховище даних має бути десь тут. Я обрав станцію, підняв стілець і витяг позичений на складі дата набірчик інструментів з великої кишені штанів. У броні кишень немає. Один нуль на користь людського одягу. Мені потрібно було джерело енергії, аби станція знову запрацювала. На щастя, тут був я. За допомогою інструментів я відкрив порт енергограмати на правому передпліччі. Робити це однією рукою було складно, але я подужував і гірші речі. Використав Пачкорд, щоб під'єднатися до порту аварійної подачі енергії, і станція загула, коли її вимкнув. Я не міг підключитися до потоку, щоб керувати нею напряму. Тому зосередився на блискучій проекції, і в ній натрапив на точку доступу до сховища записів системи безпеки. І її видалили, але цього варто було очікувати. Я заходився перевіряти інші сховища на випадок, якщо це техніки компанії видали дані системи безпеки. Компанія хоче, щоб записувалося все. Виконана в потоці робота, розмови та будь-що, звідки можна буде видобути дані. Багато інформації немає сенсу, її видаляють, але система безпеки зберігає її до перевірки інфоботами, тому використовує тимчасово порожнє сховище інших систем. А ось вони. Файли залили в сховище медсистеми через нестандартну процедуру завантаження. Передбачається, що коли медсистемі треба завантажити термінову процедуру для пацієнта, система безпеки перетягає свої файли в інше місце, але вона не встигає це зробити, і фрагменти записів губляться. Якщо ви вартмех, якому сподобалися клієнти, і вам хочеться приховати від компанії дещо з того, що казали чи зробили люди, а можливо і ви, це непоганий спосіб змусити файли зникнути. Певна система завантажила файли сюди якраз перед вимкненням електрики. Матеріалу було багато. Я промотав випадкові розмови та дані про видобуток компалент до кінця, а тоді прокрутив трохи назад. У потоці двоє людей-техніків обговорювали аномалію – якийсь завантажений код, що, очевидно не належав до жодної з систем. Вони намагалися зрозуміти, звідки він узявся. В переміжку з лайкою висловлювали припущення, що їх атакував вірус. Один із техніків збирався повідомити керівництво, що систему безпеки треба ізолювати. Розмова обривалася на півслові. Я очікував не цього. Я вважав, що масове вбивство, яке компанія завуалювала терміном інцидент, спричинив збій мого модулю контролю. Але хіба міг я знищити інших дев'ятьох вартмехів, ботів та всіх озброєних людей, які, певно, намагалися мене зупинити? Мало ймовірно. А якщо і врешти вартмехів був той самий збій, він трапився через зовнішній чинник. Я зберіг розмову у власне сховище, перевірив інші системи на наявність сторонніх файлів, але нічого не знайшов, тому від'єднався від консолі. Вартівню капітально зачистили, але було ще кілька місць, які я міг перевірити. Я відштовхнув консоль. Зайшовши в інший коридор, я помітив сліди від пострілів на протилежній стіні та плями на підлозі. Хтось здатний витримати таке важке поранення, людина чи ні, стояв тут до останнього, захищаючи центр управління. Можливо, не всіх вартмехів інфікував вірус. У переході біля житлових зон я знайшов ще одну вартівню тільки вже для комфортмехів. У середині чотири бокси тільки малі. Їхні двері були відчинені, а ліжка порожні. В кутку було місце для рециркулятора, але не для шафок зі зброєю. Та й контейнери для зберігання виглядали інакше. Я стояв посеред кімнати. Бокси вартмехів були зачинені, ними не користувалися. Це означає, що жоден вартмех не зазнав поранень, і всі вони або патрулювали територію, або стояли на варті, або сиділи у вартівні, вочевидь, вдаючись, що не дивляться одне на одного. А от бокси секс-ботів стояли відчинені, тобто ті лежали всередині, коли сталася надзвичайна ситуація і живлення вимкнулося. У такій ситуації бокси можна відчинити вручну, а от зачинити вже не вийде. Виходить, під час інциденту секс-боти працювали. Я знову скористався енергогарматою в руці, щоб заживити аварійне сховище даних першого боксу. Щоб увімкнути весь бокс, мені не вистачило б енергії, але в сховищі була скринька, на яку записувалася інформація про помилки та вимкнення на випадок, якщо під час ремонту щось піде не так. Коли гакнеш свій модуль контролю, можна багато чого робити. Наприклад, використовувати це тимчасове сховище для своїх медіа, щоб про них не дізналися люди техніки. Система безпеки могла використовувати його перед катастрофічним збоєм. Вона таки робила. Але під час інциденту туди записували свої дані комфортмехи. Важко було опрацювати уривчасту інформацію аж доки я не збагнув, що комфортмехи спілкувалися між собою. Я простояв там 5 годин і 23 хвилини, збираючи шматочки пазла. Комфортмехи отримали завантаження з іншої копальні. Це мав бути патч, який купили в стороннього постачальника комфортмехів. Усі вони позначали, що цей файл нестандартний, стандартний і його мають перевірити система безпеки та людина-аналітик, але техніки, які файли завантажили, наказали його встановити. Це виявився добре замаскований вірус. Він не вплинув на комфортмехів, але скористався їхніми потоками, щоб перестрибнути на систему безпеки і заразити її. Система заразила вартмехів, ботів, дрони, усе, що на шахті могло рухатися самостійно, збожеволіло. Поки всі навколо бігали, стріляли та кричали, комфортмехи проаналізували вірус і дізналися, що він мав перескочити з них на вантажних ботів і вже їх вивести з ладу. Відбувся б збій у роботі, і інша шахта встигла б відправити свій товар на вантажний транспорт першою. Це була спроба саботажу, а не масового вбивства. Але відбулося саме масове вбивство. Люди передали сигнал тривоги в порт, але було очевидно, що допомога не встигне вчасно. Комфортмехи помітили, що вартмехи діяли незлагоджено і нападали одне на одного, а боти тим часом випадковим чином врізались усе, що рухалося. Комфортмехи вирішили, що найкраще вручну відкотити систему безпеки до базових налаштувань. Комфортмехи фізично сильніші за людей, але поступаються вартмехами і ботам. У них немає вбудованої зброї, і хоч вони можуть використовувати вогнепально чи енергетично, в них відсутні освітні модулі про те, як вона працює. Їм до снаги лише взяти зброю в руки, натиснути на спусковий гачок і сподіватися, що вона знята з запобіжника. Одне за одним завантаження файлів припинилося. Один комфортмех повідомив, що спробує відволікти увагу вартмехів, троє інших погодилися з ним. Другий комфортмех почув крики з центру управління і помчав туди допомагати людям, що потрапили в пастку. Двоє комфортмехів погодилися з його діями, третій лишився стояти біля входу в коридор, щоб виграти час для останнього комфортмеха, який повідомив, що дістався системи безпеки. На цьому файли завершилися. Моя власна система сповістила про низький заряд, і тільки тоді я збогнув, скільки часу минуло. Я від'єднався від боксу і вийшов з кімнати. Спершу вдарився об одвірок, а тоді об стіну. Вочевидь, існувала якась внутрішня домовленість. Можливо, копальня, яка запустила вірус, оплатила пошкодження та страховку, але сума виявилася такою великою, що, зрештою, копальня розорилась і згорнула діяльність. Компанія могла задовольнитися таким покаранням. Я повернувся до підземки, заліз у капсулу і запустив цикл підзарядки. Коли моя потужність піднялася до мінімально можливого рівня, я повернувся до 206 серії місячного святилища. Заряд підземки впав до нуля, і капсула спинилася, трохи не доїхавши до станції. Добре, що на той час моя потужність сягнула 97%, і решту шляху я пробіг на своїх двох. Я не стомлююся від бігу, як люди. До закритого люка я дістався на 58 хвилин пізніше, ніж мій був підземці. Цикл був довгим та паскодним, я вже прагнув з ним покінчити. Мабуть, тоді вперше мені захотілося вибратися з цієї шахти ще більше, ніж зараз, але лише на дрібку. Я вже проминув загорожу і піднімався тунелем, коли я знову опинився в зоні дії потоку. І викликав дату, щоб повідомити про своє повернення. Той сказав, у нас проблема.